відчуваючи спиною, що вона вже ось-ось нас доганяє. Сава зійшов на бічну стежку, не озираючись. Біла волга, заїхавши трохи попереднього, м'яко зупинилась. Двоє дверцят миттю відчинились. Чоловік із передніх дверць вийшов і звернувся до Сави. Ну, Як тут проїхати до траси? А їдьте просто, махнув Сава рукою. А Другий чоловік, такого ж віку як Сава, тільки ситіший, тримав задні дверці рукою, а одна його нога стояла на дорозі. Мужчина в чорному костюмі, той, що вийшов з передніх дверей машини, сказав «Ми з КДБ, сідай у машину!» Не торкаючись за Саву, а лише вправно жестикулюючи руками біля самих його плечей, посадовив Саву в машину. Сава вдав, що не звернув уваги на переміну обставин. «О, то нам по дорозі. Від вашої установи недалечко до моєї роботи». А разом з тим, як хряпнули дверцята, розум почав відрубувати від тіла ті щупальці, якими воно ще ось-ось вибирало з оточення на жити, мати сім'ю. Для цього довелося йти до ЗАКСу, і чоловік із заковзаними рукавами Урочистого синього державного костюма дозволив власним підписом і печаткою спати з жінкою в одному ліжку, хоча це робилося і без того. Але тоді йому, щоб заховати сором, довелося сміятися, а чиновник затримав руку з печаткою над бланком свідоцтва про одруження, бо Сава був такий несерйозний. З того і пішло. Савина дружина нещодавно поїхала до своїх батьків. Бо там ближче до пологового будинку і можна викликати швидку допомогу. А в селі, за 6 кілометрів від Києва, дорога ґрунтова, і коли заряджали дощі, то вагітну потрібно було везти возом до КПП, що на окружній дорозі Києва, і там просити міліціонера, щоб спинив машину. Проте зараз це вже був не його клопіт. Не його клопіт кожен день вирушати на роботу і приходити з роботи, де чекає молода дружина. Вже пожив трохи, заспокоював себе Сава, поки потрапив у машину до цих хлопців. І можна радіти, якщо є добрі спомени, а не будеш радіти, то все одно твоє минуле у тебе ніхто не забере. Все-таки за 26 прожитих років ніколи не сумував, навіть бувало весело траплялися такі придибахи, що про сумування навіть і не думалось. А може вже занадто засидівся, і оці хлопці рятують тебе від нудьги? Сава обізвався. А я думав, що авто буде чорне. Він чекав на це авто, як і кожен український інтелігент. Не знав, як це буде, але завжди чекав. Це чекання... Передалось йому від покоління батька і матері. Вони були вчителями. І хоча за своє українство і думати боялися, але все одно чекали. Чекали, коли приїдуть і скажуть «збирайся». Тому чолов'язі, що сидів поряд з шофером, мабуть, командир опергрупи, сподобалось Савине подивування, бо він назвався «Девакти». «Хто ж буде сюди їхати службовою машиною?» Озираючись до Сави, він відчинив свої дверця та її зробив комусь знак рукою. Сава теж озирнувся. Ще одна «Волга» порожняком плевла за ними по частих вибоїнах. «Ого! Аж двома машинами!» Утішив себе Сава в і зачепив гонор старшого опергрупи. «Забагато для тебе двоє аут». «Мабуть, старший лейтенант», – подумав собі Сава. «Совісно йому, що вони аж двома волгами ловлять самотнього Саву з сумкою в руці». У Сави вже був знайомий старший лейтенант з КДБ, котрий познайомив його з капітаном. З тим своїм лейтенантом Сава багато про що перебалакав. Ще як працював редактором у видавництві, а не двірником в інституті, як от зараз. Вони, молоді працівники видавництва, якраз тоді вивозили тираж до магазину, щоб врятувати прогресивку.